Capitolul 1. Anii copilăriei Lui Bray, căruia orbii din lumea întreagă îi datorează alfabetul, a văzut lumina zilei la cuvrei departamentul San Edmar la 4 ianuarie 1809 și tot aici, în cimitirul din cuvrei, i-a fost înhumat trupul 43 de ani mai târziu.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 se pare că Bray a călătorit destul de puțin. Christopher Morley, The Saturday Review of Literature, 11 ianuarie 1930, vorbește de un popas făcut în Oveni, despre care nu am găsit însă nicio urmă. Pinie, notă biografică despre trei profesori foști Institutului Tinerilor Orbi, pagina 23, spune doar că Bray și-a întrerupt cursurile pentru a se duce la familia sa sau pentru a căuta distracții în călătorii. Închei nota. În testamentul pe care l-a dictat cu 11 zile înainte de moarte, 4. E drept nu-și exprimă dorința ca le pământești să-i fie transportate în satul natal, dar nici nu cere să rămână la Paris aproape de prietenii săi care ar fi dorit foarte mult acest lucru. 5. Notă. 4. Despre acest testament a se vedea mai departe capitolul 5. Închei nota. Notă 5 Conform Ipolit Colta, notă biografică despre lui Ibrai, inaugurarea bustului său la 25 mai 1853, pagina 25 și 26. Închei nota. Am fi fost bucuroși să putem evoca locurile pe care brai copil adoptiv al Parisului, nu le-a uitat niciodată. Acest lucru nu este însă ușor, după un veac și jumătate. Casa în care s-a născut se mai află încă în picioare, dar are astăzi un aer vetust. A mai suferit și câteva transformări, încât nu mai există nici urmă din atelierul lui Brai, tatăl. De altfel, proprietatea nu mai aparține de mult familiei și nimic nu mai amintește despre acela pe care orbi în lumea întreagă îl venerează. Se pare însă că Cuvrei, comună aparținând cantonului Lanii și a arondizmentului Mou, situată între aceste două orașe la 7 km de prima, la 10 km de a doua și la vreo 8 leghe la răsărit de Paris, a pierdut simțitor din importanța pe care a avut-o la începutul veacului al 19 lea Pe atunci era un mic centru rural, destul de activ, la marginea briului, unul din cele două grânare ale Parisului. Avea un post de medic și unul de farmacist, actualmente transferate la Herbli, altă altădată pendinte de Cuvre. Dezvoltarea acestei localități nu are altă explicație decât construirea căii ferate. Acum 150 de ani, pe coastele dealurilor din Cuvre, se mai cultiva vița de vie. Unul din cei doi martori care au semnat în Registrul de Stare Civilă declarația de naștere a micului Brai era chiar viticultor. Judecând după profesiunile care figurează în actele timpului, Cuvrei întrunea prin anul 1810 toate brezlele de meserii legate îndeoște de practicarea agriculturii: rotar, podcovar, curelar, etc. Sub primul imperiu, 6. Curelarul satului era Simon René născut la Cuvre, la 6 septembrie 1764. Notă 6. E vorba de Imperiul lui Napoleon I. Bonaparte, 1804-1814. Nota traducătorului. Închei nota. După cât se pare, tatăl său nu era băștinaș, ci numai se căsătorise acolo. El însuși, la 5 noiembrie 1792, a luat în căsătorie pe Monique Baron, cu cinci ani mai tânără decât el, originară tot din Cuvre. Ea îi dărui patru copii, în septembrie 1793 pe Catherine Josephine, în martie 1795 pe Louis Simon, în ianuarie 1798 pe Marie Selin și, abia 11 ani mai târziu, pe Louis. Dacă afirmațiile lui Ipolit Colta, care a fost prieten bun cu lui Ibrai și căruia ne-am adresat adeseori, au o altă însemnătate decât obișnuitele înflorituri retorice, mezinul venit cam târziu a fost copilul preferat, iar tatăl său îl socotea ca o consolare, un sprijin, un tovarăș al bătrânețelor sale. 7. Notă 7. Colta Opera citată, pagina 14. Închei nota. Un accident, stupid, ca toate accidentele, deznădăjduitor pentru toți cei din jurul lui, dar providențial pentru orbi, hotărâ altfel. 8. Notă. 8. Caracterul providențial al accidentului i-a inspirat poetului firme Le Gisevel Sonetul intitulat Cosorașul. Închei nota. În cursul anului 1812, nu cunoaștem data cu mai multă precizie, lui, care pe atunci avea trei ani, se juca în atelierul curelarului. Vrând să-și imite tatăl, apucă un cosoraș, de care acesta se servea pentru tăiatul pielei, și încercând să facă la fel, slăbuț și neîndemânatic, tăie o curelușe dar pielea este tare și elastică. Să fi sărit oare o bucățică de piele în ochiul copilașului sau cosorașul să fie alunecat pieziș, după cum ne informează colta, sau ceea ce se întâmplă adeseori când tai o simplă sfoară să-i fi intrat în ochi un capăt al în momentul în care curelușa întinsă a cedat apăsării? Nu putem ști. Cine ar fi putut bănui atunci că, într-o bună zi, aceste mici amănunte vor interesa curiozitatea plină de emoție a unui biograf preocupat de adevăr. Nu știm nici cum a evoluat boala și nici cât timp micul lui s-a mai bucurat de lumină. De bună seamă ne aflăm aici în prezența unuia din numeroasele cazuri de oftalmie prin simpatie. Dacă nu se practică la timp enucleația ochiului atins, celălalt se infectează în curând, microbul propagându-se de-a lungul căilor nervoase și, după un răstimp mai mult sau mai puțin lung, se produce orbirea. În ciuda faptului că în sat se afla un medic și un farmacist și cu toate îngrijirile atente care i s-ar fi dat, după informațiile pe care le avem, nouă, tânărul brai avea să se scufunde în curând în bezna. NOTĂ 9. N-am găsit, bineînțeles, nicio dovadă referitoare la vigilența celor din jurul copilului în ce privește promptitudinea îngrijirilor care i s-au dat, dar dacă ceea ce ne spune Colta, opera citată, pagina 14, despre solicitudinea tatălui pentru ultimul său născut, este adevărat, avem tot dreptul să credem că s-a făcut totul pentru a se salva vederea copilului. Închei nota. Fără îndoială că, așa cum se întâmplă de obicei când dorbirea se produce înainte de vârsta de șase-șapte ani, el n-a păstrat nicio imagine vizuală precisă, nici cel puțin chipul mamei sale sau amintirea locurilor unde și-a petrecut copilăria. Peste puțin timp, de bună seamă că și figura lui și-a pierdut specificul supleței și mobilității expresiei, care la copii nu sunt decât efectul firesc al limitației spontane. Ceea ce ne spune Pinie, 10, care l-a cunoscut la vârsta de 12 ani, ne face să ne închipuim că expresia figurii lui de atunci se apropia de aceea care se observă la cei mai mulți ori din naștere. Notă Pinie, notă biografică, pagina 9 Închei nota când intra în casă, scrie Pinie, se putea observa la el o oarecare gravitate copilăroasă care se potrivea cu finețea trăsăturilor, cu aerul spiritual și blând al chipului său. Pe măsură ce creștea și până la sfârșitul vieții, el păstră aceeași expresie de finețe, de seninătate și de blândețe binevoitoare, dar atunci când vorbea, chipul îi se însuflețea adesea, căpătând uneori un aer de vioiciune, întotdeauna spirituală, care contrasta cu calmul obișnuit al figurii sale. Iar Colta ne spune, 11, că Brai își ținea capul ușor înainte, Altă consecință a unei orbiri contractată de timpuriu, care, dacă nu se ia seama la timp, își imprimă pecetea asupra întregii personalități. Notă. 11. Colta, opera citată, pagina 22. Închei nota. Istoria nu ne dezvăluie cum a devenit copilul conștient de infirmitatea lui, dar din tot ceea ce știm putem deduce că descoperirea s-a produs fără șoc, fără suferință, cum se întâmplă totdeauna la această vârstă când orbirea se acceptă ca orice particularitate fizică normală sau anormală, o statură înaltă, păr blond, ochi albaștri. Brai a ajuns el oare cu timpul să-și considere infirmitatea mai degrabă ca o binecuvântare? Culta, evocând lovitura soartei care făcu din brai un orb, exclamă cu prilejul ceremoniei de inaugurare a bustului prietenului său. Așa a fost să fie. Destinul lui a trebuit să se schimbe cu desăvârșire, făcându-l să renască la altă viață. Din pezna neștiinței, din indiferența adâncă și funestă care sunt prea adesea tristul apanaj al locuitorilor de la țară, el trece la o viață activă și intelectuală, se adapă din luminile mari CT. informațiile pe care le avem, nouă, tânărul Bray avea să se scufunde în curând în bezna. Notă nouă. N-am găsit, bineînțeles, nicio dovadă referitoare la vigilența celor din jurul copilului în ce privește promptitudinea îngrijirilor care i s-au dat, dar dacă ceea ce ne spune Colta.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 din infirmitatea sa, din rangul la care ea l-a ridicat și din binele pe care i a îngăduit să-l facă. Firește este foarte probabil ca mai târziu părinții lui Brae să fie aflat o mângâiere în nenorocirea lor în urma succeselor școlare ale copilului și în ridicarea lui socială de mai târziu. Cât de grele trebuie să fi fost primele clipe când au aflat că nenorocirea fiului lor este fără leac. Totuși, Simon Brai și soția sa nu s-au lăsat copleșiți de durere. Printr-o intuiție fericită pe care, din păcate, nu o împărtășesc întotdeauna toți părinții copiilor orbi, ei au știut să ducă la bun sfârșit începuturile educației micului orb. Se știe că acesta a urmat școala din satul lui Natal. Este foarte probabil să nu fi reținut aci decât unele cunoștințe verbale și formale conforme cu pedagogia timpului. A câștigat însă în schimb o bogată experiență pe care un tânăr orb o poate dobândi prin contactul zilnic cu cei de vârsta lui care au vedere. Mai știm de asemenea că acasă îndelenicirea lui era să confecționeze ciucuri pentru hamuri. Treabă nu prea grea, care i-a fost de mare folos pentru că, între altele, i-a dezvoltat și îndemânarea. Totuși ar fi putut să-l amenințe o primejdie, prezența celor două surori mai mari. Sora cea mare, pentru un copil orb, poate fi tot ce e mai bine sau mai rău. Tot ce e mai bine dacă ea se mărginește la intervenții discrete, măsurate, în stare să compenseze egoismul și nevoia de libertate a copiilor din preajma lui, care îl lasă repede pradă singurătății pe micul infirm inoportun. Tot ce e mai rău, dacă solicitudinea se transformă în protecție excesivă, iar dacă la aceasta se mai adaugă și afectivitatea, deficientul ajunge obiectul unui devotament bolnăvicios. Astfel se întâmplă adeseori cu fetele care nu vor să se mărite, crezând că datoria lor este să se ocupe toată viața în chip de mamă, de bietul lor frate sau de nenorocita lor surioară. După cât se pare lui Bray, n-a fost niciodată obiectul unei abnegații de felul acesta. Infirmitatea sa n-a schimbat într-un nimic ritmul normal al evenimentelor produse în familie, de vreme ce surorile sale și una și alta s-au căsătorit la vârsta de 20 de ani. Cea mai mare în 1813, adică în anul care a urmat după accidentul frățiorului, iar cea de-a doua în 1819 patru luni după plecarea la internat amicului Orb. Perspectiva acestei căsătorii să fi fost cauza care a determinat în cele din urmă familia Brai să se despartă de un copil care le era cu atât mai scump cu cât fusese lovit atât de crunt? Se prea poate. În tot cazul, sosise timpul să se ia o hotărâre serioasă. Într-un mediu în care cititul și scrisul erau cunoscute, lucruri nu prea obișnuite pe atunci, unde frații mai mari învățaseră la școală și generații după generații și-au câștigat pâinea cu sudoarea frunții, nu se putea ca ultimul născut să rămână fără cultură și fără meserie, să fie condamnat la o viață inactivă, să ajungă la deznădejde, la pomana altora, la decădere. În 1815, lui Bray era pe atunci de șase ani. Școala întemeiată de valante a lui în 1784, având un caracter particular și etatizată șapte ani mai târziu, 13, își recapătă independența și este despărțită de ospiciul Ken's Van, 14, unde o surghiunise cu o trăsătură de condei primul consul Bonaparte, 1800, condamnând astfel la pieire, 15, o instituție de educație și de redresare prin muncă. Notă 13 Decretele constituantei din 21 iulie și 28 septembrie 1791 Închei nota Notă 14 Spitalul Național al celor 15 instituție întemeiată de regele Ludovic cel Sfânt în 1260 pentru ajutorarea unei confrerii de orbi săraci. Nota traducătorului. Închei nota. Notă. 15. Hotărâri date în 4 nivoz și 23 vantoz, anul 9, a patra și a șasea lună a calendarului republican. Nota traducătorului Închei nota Cu un an mai târziu, la 10 februarie 1816, școala renăscută se instală în vechiul seminar Saint-Firmin din strada Saint-Victor, între cartierul Latin și grădina botanică. Când ne gândim că în mediul rural, nu de mult, puține familii știau că orbii pot fi instruiți, cei mai mulți erau ținuți acasă ajungând până la bătrânețe, e locul să ne întrebăm prin ce minune cei din preajma tânărului Brai au aflat despre existența și adresa Institutului Regal al Tinerilor Orbi din Paris. În această chestiune, din lipsă de documentare, 16, suntem reduși la presupuneri. Notă, 16. În cursul acestei lucrări vom avea adeseori prilejul de a ne exprima părerea de rău pentru distrugerea arhivelor Institutului Național, când au dispărut și dosarele elevului și profesorului lui Ibrai Dosarul profesorului mai exista probabil încă în 1887, când s-a inaugurat monumentul la Cuvrăi, de vreme ce directorul la discursul său a făcut aluzie la el, conform broșura consacrată a acelei inaugurări, opera citată, pagina 15. Închei nota tatălui Bray sau altă persoană cu carte din sat sau de prin împrejurimi să-și fi reamintit oare de articole publicate cu 40 de ani în urmă, 17, despre primele rezultate obținute de AI Notă, 17. Despre aceste documente și cele citate mai departe a se vedea referințele, capitolul 2, pagina 28. Închei nota. Vreun pasionat de istorie din regiune pe care l-a interesat Micul Orb să fie avut în bibliotecă faimoasele memorii secrete ale lui Bașomon în care se relatează felul cum marele filantrop a prezentat regelui pe primii săi elevi în 1786 cu prilejul serbării de Crăciun de la Versailles și alte fapte în legătură cu viața școlii, ecoul manifestațiilor revoluționare la care fondatorul făcut să participe și elevii săi, ajunsese până la cuvre, fusese oare adus de vreun iacobin, un articol din Constituționalul sau dintr-un alt ziar din acea epocă, să fie informat vreun abonat din localitate despre reorganizarea Institutului Orbilor? Sau, mai simplu, să fie existat în institut sau la Kansvang vreun pensionar originar din regiuna Mo. S-ar mai putea presupune că primarul, mergând la subprefectură, să fi vorbit despre micul infirm și să fi aflat printr-o circulare administrativă condițiile de admitere la școala din strada St. Victor. Tot atâtea ipoteze care se pot formula fără însă a avea mijloace de a alege una dintre ele. 18. Notă. 18. Despre aceste manifestații a se vedea mai departe capitolul 2, pagina 28. Închei nota. Ceea ce știm de la PINIE, 19, este că Bright Tatăl a scris în mai multe rânduri directorului Institutului Regal pentru a se informa ce anume se făcea în acel institut și dacă putea fi sigur că va fi în folosul SIC copilului. Notă, 19, PINIE. Notă biografică, paginile 8-9. Închei nota. Se hotărâ să facă demersurile pentru înscriere. Astfel, în ziua de 16 ianuarie 1819, lui Ibrai a fost admis elev al Institutului Regal, unde intră la 15 februarie următor pentru propria sa ridicare și pentru cel mai mare bine ce se putea face orbilor, cărora în curând avea să le deschidă calea spre cultură.